M'n hart loop pas ek sla Maar ek onthou een plek Waar die vlakte zijn lostrek Waar die wolkies rustig aan Met die luchtvol vol gesang Daar is ruimte hou op vir jou Pak jou goeie kies. Maak net go Het weer eens aan, weer eens aan. Ek ga naar die plateland die stilte op van Rijnsloor en die Amintense sang ek gaan hoor die kopies die daar begon voor het en die reis saam die reis saam naar die platte land Mij vreed luk, net een woonstel in die lucht en die moeders op die grond jagen cirkels rond die boom maar ek onthou een plek Waar die zon nog water trek, en die mensen nog kan bloos, en die maak kunnen er stroos. Daar is ruimte ook vir jou, bag jou goeitjes, maak net goud. En vir reis saam, vir reis saam, ek gaan in die kate land, naar die stilte hoog van Rijnstorp, en die abintens zand, ek gaan hoor die Die rees saam, die rees saam, na die platteland. Kijk het rond die mensen, en hordes voor met hier rijk al is die vrijheid, van het plattelandse geer. En die rees saam, die rees saam, saam na die platteland. Na die stilte hoog van Rijnsdorp, en die afwinten. Naar die platen land En vir ei saam, vir ei saam Naar die platen land En vir ei saam, vir ei saam Naar die platen land Daar is hy, hartelijke goeiemorgen Dit is kathy Cathy Lou Wat met jou gaan gesels my program mag toch so een bykie verkoord wees ver oogend, want um, dit is nou maar net sekere goed as wat een mens nou nie kan verhoed nie, maar miskien, miskien, miskien gaan ons dier hier na 1 uur toe. Ek hoop daarom om dit te kan doen. Nou ja, 3 minuutje na 11 en jy gesal met my keier, en ek kan nie wacht om dit wat ek op die spuiskaart het met jou te deel vandag nie. Ek het soveel interessante leesstoffe vandag gebring. Je weet, en um, ek het natuurlijk my eerste bijdra van vanochtend gaan wees uit die woordreise. Nou, die woordreise is vir my baie kostbaar, want het geef my mens so'n oorsig van die skrywers, en dan natuurlijk gedichte van verskillende skrywers. Nou, dit is my altyd so lekker om um, a, a skrywer aan julle voort te hou, wat miski nie in jou genre val van lees en so nie, maar ek is passievol oor gedichte. Ek is, ek is mal oor speel tussen die blaie van die boeken, en tussen die lijne, dit voel niet vir my, daar is waar ek leef, daar tussen die lijne, van die gedichte, soos wat duizie zinge, gaan het ook nou na nou veel is speel, en vir oogends die bijdra, gaan so iets hiervan, hoopelik, vir in elke ouse smaak val, en dan het ek natuurlijk vir oogend else um, gushes, gushes, ek denk ek spreek om nou recht uit, um, is die genade kinders, wat ek natuurlijk, dis die titel van haar boek, en vandag trek ons hier so by die genadekinners. Oeh, koop jylle tisjes uitgepak, dis beautiful, die mooiste storykies, en, en vandag is natuurlijk daar die genadekinners, wat natuurlijk ook die titel van die boek is. Maar jylle moet so bykie ingeskakeld bly, vereers gaan ek daarom net vir jylle aliekie speel, want dit is bitterkoud hier by ons aan die westkies. Ek sit en kyk uit op die, op die see as ek nou op my voorstoepie sit maar vir ochend sit ek nie en uit kyk op die see nie, maar ek weet die oosjaan is blauw en by ons is hy extra blauw want dit is extra koud, dit is mys die Atlantische oosjaan wat hier voorbij vloeie in die weesk is mense, dit is baie koud by ons, ek sit vir ochend op Danielse Pelsie Um, op, my, op my stoel die leres te kout, op my pelsie, uh, en had ek my toegemaak met kombersie oor, oor my rug, en ek kombersie, uh, katrankies kombersie, elsa bersie, oor my bene, mense, nou broe ek daarom lekker, ek hoop nie, ek snoorkie tussen die muziekdeer in julle oor en die, ja man is lekker, uh, dit is altyd my speeltijd, hierdie tijd van, van die week, op die dinsdagochtend, speel ek tussen die blaaie van die boeken, en die gedichte, nie soos wijn aanstrijden om sy oceaanse blauw sit achter oor, skop het jou skoene, as het nie te koud is, en geniet net my program vir vandag. Op sy bicycle, op een grondpad tot bij jou Geef vir jou een briefie, met een roil in toegeval Een ding is verseker, het is nog maar voor jou En osse baas, so osse, is lang al lang al dood En een donkie gaas, sit thuis, so glad, so spot er al brood, een is verseker, het's nogmal oor jou. Een is verseker, jy is die Oceaanse blauw, en hoe het ek my hart, as ek my vingers verbrand, En nu kry ek terug Oor die brandende brug Alstry net om jou Jees die hoos die aansse bluf En nu volg ek die pa As ek in jou hart verdwaal Wat maar jou taak Want ek om jou hou Alstry net Jy is die Oceaanse bouw Mooier as die witste sneeuw Op die ooste berdse bind Die bind as die Oceaan Die die wind Eén ding is verseker Het is aan jou gewind Een ding is verzeker, te sterker as die wind. En hoe volg ek my hart, as ek my vingers verbrand, en hoe kry ek terug, oor brandende brug. Afdraai net om jou, jy is die Oceaanse blik. En hoe volg die plaat, as ek in jou hart verdwaal? wat maar jou taat, van dat om jou haal. As draai net om jy is die oosie aan sy blauw. Ek wil jou na my heer, ek wil my haal op die schoon word nie leeg Ek doen dit alles vir hoop jy ontdak En hoe volg ek my hart As ek my vingers verbrand Hoe kry ek jou terug Oor een brandende brug As draai net om jou Jees die oos die En hoe volg die paas, as ek in jou hart verdwaal? Pak maar jou taas, want ek om jou hou. Als draai net om jou, die is die Oceaanse bloot. Als draai net om jou, die is die Oceaanse blau. Houds draai net om jou Jees die oceaanse blad Bitterbessie dagbreek, bitterbessie zon Spieel het gebreek Tussen my en haar Soek ek na die groot pad om daar langs te draf dry die feikis van haar woorde ah ek hoes geen antwoord antwoord sy aloom puter besig dag breek puter besig so puter besig Bos den er een rug Dinne bos vergien sy, dit is natuurlijk Christchameleon. O, oh, lala, ek is mal oor sy meneer van sing ek is mal oor sy diepte. Ek het, um, ek, ek weet nie of een van jylle al gaan kyk het na een levendige um, show van hom nie. Dit is net absoluut fenomenaal. Jy gaan het nooit in jou leven weer vergeet nie. Nou ja, vir oogends die eerste bijdra is oor die skrywer. Ek het al so'n bykie oor omgepraat al, en hierdie spesifieke gedig het ek laas jaar in junimaand, het ek voorgeles maar De, ek wou dit net vandag weer doen, want hy is een van my favorites, ek kan het nou nie anders sê nie, a favorite is net vir my mooier as a ginsteling, nou ja, André Litois, Litois, dit is Litois, dit is Litois, net soos jou wil sê, André Litois, nou ja, hy is ook beter bekend as Kooskombuis, Kooskombuis, nou, hy is gebore op 5 november 1954, hy is so, Ek net al uitgewaak, so 64 jaar uit, of hy word 64 uh, in november. Nou, oor skole wat hy bijgeworden is, sê hy die volgende, hierdie man is absoluut, um, hy is een plaakje, ek, ek wens ek het geweet, hoe stout hy was as een klein sienkie. Nou ja, as ek net, net na sy gezicht kyk nou, en jy weet, ek is een van sy groot aanhangers, dan wil ek jy weet hoe hy gewees het, hoe hy klein sienkie was. He. Nou, oor die skole wat hy bijgeworden is, sê hy, ek kan gelukkig nie allemaal onthou nie, Daar was een school in Belville en ook een in Riverstal. Vader was ek in Laarschool, um, onder andere Jobeer in die Perel, die Heeggenote Hoorschool in Wellington, Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch, daar had hy natuurlik ook ‘n bykie kultuur gekry, nie? en dan Hoorschool Menlo Park in Pretoria. Ek kan my nie uitlaat hoor die andere school, wat ek ken hulle nie. Nou ja, Anderai Leroux, De Tooi, is ek gedoop, Maar op school reeds het ek jy bijna om koos gekry. Ek wonder hoe kom. Oor waarom hy gedigte skryf? Omdat die woorde in my kop spring. En wat sê hy oor hoe hy gedigte skryf? Met een pen. Dit is die typische antwoord wat ek van koos kom hy verwag met een pen. Proza skryf ek op computer. Liekies en gedigte en shoppinglists met met een pen. Ek luister nooit muziek by die huisie, want ek hoor te veel muziek by die werk. So ek skat, ek skryf min of meer in stilte, tie sê ek in my kar is, want ek luister wel soms muziek in my kar, maar dit is natuurlijk moeilik om te bestuur en te skryf tegelijk. <laughs> Oor sy eerste gedicht is, sê hy, my eerste gedicht is in stand in drie geskryf. Die jong koodu bul, my beste pel, Etienne van Heerden, het my aangemoedigd. Lees en skryf was van kleins af my grootste liefde, en ek het as een tjokkerkie achter my pa's reusachtige ander woe tuk gesit en die alfabet met twee vet wijsvingerkies geslaan. As sienkie het ek eer op die mat voor die boekraak deurgebring met my nees in oud digbindels dier toosjes en toon van die never. Ek was eendag in trane oor Eugene Marais' gedig Skoppensboer, nie omdat die gedicht my hart tegemaak het, maar omdat my ouders nie die gedicht van my wat verduidelik nie. Later as André Letoi die uitgewers en literare boffens kon dit so mooi in Frans uitspreek, sonder om ooit te besef dat dit maar net een anagram vir toilet was, <laughs> het ek een skielike vloedpublikaties die lig laat sien. Hierdie boeke is wel hoog aangeskryf dier al wat die er recensend is, maar ek weet dat dit waar van my beste was. Ek was self pretentieus en vreselik opgewonde oor al die fancy lunches en skemerkeltjes. Die uitgevers het gelukkig later die verstand gehad om verspreiding van die meeste van hierdie boeke te staak. Hier en daar is wel nog verdwaalde kopie van Sightpunt Jazz te koop en as jylle dag een raak loop, bly weg, dis gevaardig vir kinderkies. My eerste ordentlijke boek, is um, ek sê om te sê, was Engels. Dit is futuristische, feministische fabel met die titel Paradise Redecorated en was ook die eerste boek wat onder my nieuwe naam, Koos Kombuis, Koos, ou oubeinaam en Kombuis, omdat ek toe in die Kombuis gewoon het en aan niks beter kon denk nie, gepubliseer is. Oor wat hy vir Afrikaans um, onderwijs op skool onthou, daar was a baie nice Afrikaanse onderwijs met die naam meneer Vermaak. Hy die leerplan heel te mogen geignoreer en net vir ons sit en voorlees uit ideeduplisiese Duplicese rakbistories. En oor kenmerke wat die dichter uitsonderlik maak, sê hy, daar is bittermint dichters van die kaliber van Nerida of Lorca die meeste van ons skryf gedig vir therapie, of soms omdat ons te lui is vir hoofletters, soos nou, nou ek wens jylle kan dit nou sien, hoe, hoe hy het geskryf het, raad, wat hy in voornemende dichters kan gee, kry je rechte job ook. Nou ja, as hierdie man nou nie vir jou, een typiese boers is, wat um, jy weet so bykie, een averagse klap gekryd, dan weet ek nou die andere litooi en dis natuurlijk alias Kooskombuis. Ek is gek oor hierdie man. Ek het een dag um, een van my dermatoloog uitgeneem na so'n um, kunsttheaterkie waar jy kan eet en al die goeders. En ek en my sên is mal oor Kooskombuis en toet is hulle so'n toegevat. Gelukkig was hy net so kruise oor Kooskombuis. So ons het een baie, baie lekker avond gehad. Nou die nacht in Kentucky Fried Chicken ek laat jou achter in haakjes geskryf van André Littooi. Om 'n geslaagde selfmoord te beplan is selfs moeiliker as een kinderpartijkie. Ek het jy goed met afskuitsnotas nie en boon op, kan ek nie aan een goeie rede denkie. Ek is jy verveeld nie, ek voel nie depressief nie, die lewe is nie sinloos nie. Ek het die n meisie wat my kan verwerpie. Ek het vrede met die maatskapie, ek groot poliesmanne in die voorbij gaan. Ek is normaal wan aangepas. Niemand haat my nie. Ek het geen dringende army company. My sekslewe is gevarieerd en redelijk opwindend, maar ek wil nooit weer die weepie sien verloor nie. Ek reeds wat sterker, dan het ek jouwe ding nog toe. Gewaas. ek reis ek het vlerke dan het ons allang al saam gedwijn ek reis ek was vuxer dan het jy my al al raak gezien mekaar een bietje plunker dan word ons in mekaar vreem baby blik wo-o-o-o-o-o-o oh, oh, oh, oh, oh. as ek net bietje meer gekookte zet op skool Wir reden jetzt die Klasse. Diese Klasse kostet so viel. Ganz so wie einmal ist sie kein Meister, eine Meisterin am Stern. This top to walk oh oh oh oh oh you can find a rock and roll for you my name get me a gay place sexy and it on it and I was be plus like a little ear to class amazing class cool suits plus dumb boys casa que uma ice baby see come 20 is natuurlijk um, duizie en dis die leine van hierdie gedicht. O, dit is vir my werkelijk waar die mooiste woorde wat ek in baie lang tyd in die lied gehoor het. En ek denk dit is baie keer hoe ons uh, of die dichters daar voel. Ek gaan nou nie vir my insluit by die groe dichters maar ek hou ook van skryf so nou en dan. En dit is waar wat Koos Kombuis gesê het. En mens skryf um, meestal maar um, om jou emoties kon te kry. Nou hierdie volgende bijdraag is die besondere bydra af vir my en dit is die genadekinders van Ilse Gousius Gousius just so ek wil dit uitspreek soos 'n bus nou ja Gousius die genade kunis, dit is die titel van haar boek ook, as jylle om toch in die handen kan kry, ek wil niet gaan goeie so kyk, Griffel is die uitgevers jy so, so um, hou maar niet een bykie my blad op, ek sal so van tyd tot tyd sal ek vir jylle, um, as ek die inlichting het, dat ek van herdrukke van haar boek, sal ek vir jylle laat weet, maar daar is blijkbaar nog ander prachtige um, goed wat sy ook geskryf het wat ek sal probeer opspoor vir jylle. Nou ja, jylle het nou al redelijk met my saamgekeur dier die blaaie van hier die boek Genade Kinders, maar hierdie is nou natuurlijk se bydra. Die manneke trap sy fietsie so al wat hy kan met die lab draadbene. Danewin manipuleer sy draadkarrekie die sand voor hulle huis. Die gebreekte skulpie sand maak het even moeilik vir die willekies om te beweeg. Die wolke leed dik en stormachtig oor die see. Blitse breek blauw teen die donkergryse hemelruim en snuid blink dier die reendruppels. Hoog bo die rotse slaan die branders wit en vast besloote hulle agressie uit. Gebreekte skulpe en stinkbamboestingels word krie op die groverige sand uitgespoeg. Reen en seewater meng en val zwaar terug in die boot en die verde net een klein kooliekie benauwd Op die strand raak die skare groter en groter. Beangste vissermense staan in geel reenjasse, met hande oor die oe en teer. James, die oudste, dardien jaar oud, Leila, tien jaar oud, en Beekie met die bolwange, twee jaar oud. se knekels druk wit ten die rand van die klein blau houten boekie. Groot oog en bang, kyk hoe die branders van vaar af aangerol kom en dan hoog op verby die rand van die boot skiet en dan in glinsterstrale weer terug glip in die boot. Leila klauw aan bekie met die een hand en aan die boot sy rand met die ander. So, tussen die kots en die biddeer, hulle sien die dove bewegende kol op die strand. Hulle hoop. Jokie, die kaal nek honder kyken, hart dwars oor die karrikie, met die mannikie met sy lang draadbenen. Die hen klok benauwd vir hom, om uit die pad te kom. Die wolke is nou donkergruis, en die druppels plof, dof, in die sand neer. Hy en sy draadkar mannikie, skuif na vinnig onder die aangeboude sing aftak in. Joukie neem sy gedag terug styrig na daardie dag. So drie maande gelede, Die seewind het die hitte warm tussen die berg en hulle RDP-huysie gedruk. Binnen in die wind is die tjiep-tjiep van die kaiken gebore. So het het vir hom geklink. Tjiep-tjiep het weer eens verbaai sy oore geklink tot diep in sy kop. Hy was nou verward Die kaalneke hand en die henne met, het met uitgespreide waai er in die son leen pak. Die telepatie van die tevredenheid het stuif tis in hulle gelee. Een lang, rooi nekke in skerp contrast ten die val sand. Weer eens het die wind die chip chip na nou hom aangewaai, die keer meer intens, amper benauwd. Sy intuïsie het om onwillekerig en met reese treen daar die villesblik gelei, zwart en warm. Sy arm en hand het stadig asof gebore uit eerbied en respeek beweeg en starig het hy er die deksel opgelig. Sy pa het om die vorige dag al die vrot honder eiers laat weggooi. Daar het hy gesit, gebore in die hitte van die fillesblik op een 40 grade Celsius dag, symbool van die werkelijkheid ten oor Elysie. was a wees kalnek honder kuiken. Die blik die syrgaat Die enigste probleem, die villesblik het geen siel nie, maak geen geruststellende klukgeluide nie en was hy in staat om jokie die levensvaardighede en waardes te leer nie. Die deurgebreekde dop was die enigste symbool van die splinte nieuwe begin, new beginnings, tegen die beuidiging van die syklus in die dop. Dannevin het die villesblik even sideways getip en het so amper halflife ingeseil, binne die ingewande van die blik. Sy rechterhand het nou sagies om die swart, kaalnek hoender kyk in sy lyf en warm donsies gevou. Die haarkie het benauwd in sy kyk in boor geklop en die oogies het groot en swart diep in syne gekyk. Hy het besluit om hom jookie te noem, born from the yoke of an egg. Hy kyk skilik op in die licht, die blitse breek blauw dier die swart-gruis wolke hemel. Saam met blitse en donderbreek sy maase stem, skril en benauwd sy gedagte gang. Voor en nog kan reageer, glip een uiskouwe rilling teen sy ruggraad af. Wat, ma? Spring uit sy mond. Sê vir my wat? Het James, Leila en klein bebekie, glip die woorde seer en bang oor haar lippe. Trane vloei nou in straalkies teen haar wange af hy staan skielik soos een gefrieste ijsblok in een ijsbakkie. Wat? Kraaiweep is sy mond uitgedruk in kouwe skok. Hy is in die blau houten boekie op die see. Wat? Waarom? Jou pa is al by die water. Niemand wil dit waag op die stormwater nie. Hyl sy nou bitterlik. Ons van jou nie onnodig ontstel nie. Komp! skriet Donovan en grijpsleep sy ma aan haar arm, seewaard. Beteens is hulle ook nou deel van die bewegende dowe kolle op die strand. Ver in die onstuimige water sien Donovan en sy ma die klein zwart kolliekie, die blau houten boekie. Een minuut sien hulle dit en skilik worde diep ingeslikt tussen die enorme hoge branders en dan na paar minuute was ons ere voel spoeg die branders die boekie weer uit op die horizon. Die naarkool op danwinse maag raak groter. Ook hy wil nou kots. Dit gebeur sommer so op die strand, reg voor sy maase voete. Uit genade is hylle gered, weer klinkt die predikantse sondagwoorde, hol en, verlo en verloore in sy kop. Genade, dis wat James, Leila in Becky met die bolwange nou nodig het, genade, dink Donovan. Donovan se brein dink vinnig. Die dominee, ma, vrou Donovan, waar is die dominee? Sy ma, sy vinger weis beverig na dove kool op die strand. Donovan se bene grijf vinnig onder sy lyf uit, recht in die richting van die dove kool. Met brandbol sproeg hy die woorde uit. Meneer, sê hy vir die dominee, genade en vrede dis wat James, Leila en Beekie met die bol wange nou mekeer. Ons moet bid vir die water om kalm te word soos met die disciples in die skuit. Die bloed vul die are, na aan die oppervlak van die domenies gesig. Hy skaam dat hy bedienaar van die woord nie daaraan gedink het nie. Die dove kolen sak amal in respect en eerbied neer op die nat seesand. Die nat en die wind, die donder en blits, maak jy meer sakie James, Leila en Beekie met die bol wange klaus steeds asval aan die rand van die blau houten boekie, tussen die kots, die pie en die padeer. En is bang dat die volgende brander al rats in die blau houten boekie sal lig tot diep in die ijskouwe oceaan. Nie een van hulle kan swem nie. Hulle bid dat die dove kol op die strand iets kan uitdinkt, om hulle te help. Die benauwdheid en die angst sit vlak in hulle oe. Beekie huil en huil. Haar asem raak by tye weg. Sy soek haar ma. Leila en James kyk mekaar met groot oe aan. Hulle het die DVD van die Titanic geseen. Hulle is ook vrek bang en hulle kort lewe speel soos a fast forward movie. Baie en hulle koppe af in die dove golgroepies, gaan die gebede op na God. Het genade, vraal vir God, om James en Leila en Beekie met die sachte bol wange te red, en die vraal vir die see om kalm te raak. Godse genade skiet skielik in die blauw blink blitstral diep af, tot in die grys blauw see. Sommer, so langs James, Leila en Beekie met die sachte bol wange, sy blau houten boekie. Sommer soe dier die kots, pie en petteer. Die dove kolle skrik, maar hulle bid, en bid. Die monde prewel na boe, die wind waai die sou teruggesee, sommer so diep in hulle droe, bang kele af. Met eens, was die see kalm, soos a paddadam, so kalm. Danne se pa se sy woorde, En rabberdak het hulle gaan haal, die genaren kan is. slaat my toe. kom maak sonne laat jou voete klepper se raak is hy schoene achter hy skap hy dink nooit nie te se son op jou kom Oh, how far the kido So not like you fool, don't let her say this is none. I think it's car. no dare. Oh Oh my hope no They hope for near from home Yeah my hope this far I know I of high no way I know all all I know I schulde yo für ewig und of high no way I know I schulde yo für ewig und verwaldet I know in. I know in. of high no way I know all all I schulde yo für ewig und verwaldet I Of hy nou weet Hy nou weet Hy jou vereeuwig En voor altijd Pak op Pak op Zet jou goeikies op Vanmorgen gaan ons weg Ver van hier weg Skop, skop, skop, skop Wanneer houd die dinge op? Zwaar krui leen dit voor Die blauwe berke oor verberg verbergse mens Is ek geboor Op die plek skipsko, nes my pa en sy pa ook. Hier dier die tuin, loop ons spoor. Hier op die beach, hier langs see, is ek gedopen. Maar wat ken ek anders As die blauw damse brand Die wolk en die winde wat hier waai Pak op jou goeikies Pak op jou poeikie Sê maar so Skipskop, skipskop, skip, keer of die rechterhand wat er kant le die plek met verstand als zelief mijnbier achter ze toch weer is de die pad wat ons moet Moor van Een stukkie leek hier En een stukkie leek daar Die stukkies van my leven En leek so baie die mekaar Tel op, tel op Versotie en verpop Gaan halverapie en Hoe dalk kan ek Maar wat ken ek anders Laat die blauwdamse damse brandes, die Nee wou geen nie wat die wy Maar koop 'n koekie vir koop 'n koekie sy maar so lang skop Scup say goodbye Oh so long scup scop scup scup say goodbye Oh so long scup scop scup scup say dink ook altyd so aan Corrie, as ek Koos Doep sy muziek speel, want sy is net so lief soos ek vir Koos Doep. Ons is erg, erg lief in sy muziek. Nou ja, die volgende bydra um, het my rechtig aan die hart gegryp. En dit was vir my so, so kostbaar. Ek kan nie anders om so het vir julle voortlees nie. En dit is natuurlijk uit die boek van Gisterse Pad van Sybie Kleinans. Nou, ek uh, sê vir oogend vir ek weer vandag, ek en hy praat so op WhatsApp het keer, To sê ek vanweer, ek kan net so wel eindelijk my program op dinsdag noem um, uh, uh, jy weet, tis in die leine van Saibi Kleinans, want ek is versot op sy skryfstyl, ek hou van sy hemor en ek hou van sy sy diepte en sy goed, so my mes connect soma net so lekker met um, a skryver of jy weet of nou man of a vrou is, want my mes connect daar tis in die, tis in die blaie van Hulle boeke met mekaar, nou ja, macht uit die korte skryf in my netseke prachtige gedigte en kort verhalen. Sy skryf in my typies uit die, uit die hart en emosies van een vrou. Nou ja, hierdie ene is getiteld Angeleer en dit is natuurlijk dier um, Syby Kleina's gisterse pad. Hy gaan so. Ek, dit is getiteld Angeleer. Ek het by die ouwe thuis stilgehou, uitgeklim en na die voeder toe gestap. Daar het verskye silwer, en paars en bleskoppe op die tuinbankies in die tuin gesit. Op die stoep was daar twee oud toppies en ek het hulle gevra waar oom Kurt was. Hy het my baie in die jachtveld geleer en sê dat sy vrou sy dood het hy uit Suidwest hierin gedrek. Die een ou het my so skeef geluur. Is jy sy sien? So amper het ek vir die ou gesê, nee sy oupa maar het my tong in trerad rat geslik. Die ander ou boldong het laat hoor, gaan kyk daar tis in die spulhene, hulle klok moes heel tyd omom, hulle vergeet moes van ons. Hy het na my gekyk, wie sê hy moet? Ek moet herken, ek was jonk en onbeskoft daar tyd, my paas is sien en jy oom, maar hy het my net ge, gegeen en daar weg gesekel. Ek is so skam vir myself gekry, gaan staan in die tuin naby waar een oud-silverkop dan nie alleen sit, nogals gedonkebril ook. Ek daai van dyk so gestaan en trek, dat het gelijk het of sy kool in reverse vol gaan. Daar komt hoe oudbaas aangebuig met die wit angeleer. Ek dink dit was een. Ek was nog nooit een blomme sien gewees en hy stap naar die donkebril aan die toe. Hy het haar op die arm getik, iets gefluister en die blom vir haar gegeen. Toe het hy haar op die wang gesoen en gebuig loop in my richting. Wat hy vir sy vrou gesê het, weet ek nie, maar sy het behoorlik gestral en die blom ten haar wang vastgedruk. Ek kan onthou. Ek het toe nog so half by myself gedink, dit is stupid om op jou oudag so romantisch te loop wees. En toe die ou hier voorbij buig, het ek om aangespreek. Middag oom, hoe kom los jy die vrou so alleen in die son? Hy het vastgesteek maar my gekyk en gesê, my dagboed, nee, dis nie my vrou nie. Net daar het ek my groot bek oopgemaak en weer eens een les van die lewe gekry. Oomse gul? Hy het so hardseer gesmaal. O, oh silly, shame, sy is oud en blind ook. Hy het stip na my gekyk. Sy kan nie onthou, haar man is al vier jaar terug oorlede nie. Ek het gewens, daai oom met my liwer met a graaf in die maag geslaan. Die seer en die slag sou nie so fel gewees het nie. Hierdie stalkie gaan dalk lang terug, is nou getik, en nou eers, verstaan ek die betekenis van daare gebaar. Jammer, jylle silberkoppe, jylle is goud in die hart. Of how great a love can be The sweet love story That is older than the sea The simple truth About the love he brings to me Empty world of mine There'd never be another love, another time He came into my life and made the living Thank hours in a day I have no answer now but this much I can say I know I'll need him till the stars all burn away. Bobby Bear sing die Love Letters in the Sand. Ek weet, Pat Boone sing het ook, maar ek um, het vir ochtend geluister wat die een van die twee is, maar die mooiste is, maar ek kan die besluit, die, ek denk elke een het sy eie mooi hoe hy dit vertolk. Nou ja, Love Letters in the Sand is speciaal vir al jylle grijskoppe, ringkoppe, en ou, ouwe garde wat vir ons syke mooi diepspore gewaas het waarom te loop en hoe om te loop en hoe om te maak. Ja, jy weet, my hart gaan so uit na die na die uh, sienerburgers wat in oude huise sit en wat eenkant toe gestoot word. Jy weet, hulle het soveel jare bygedraad to die landse opbouw en soan. En nou moet hulle van genade brood leef. Laat my so denk aan die genade kinders. Ja, ons uh, ou mense het ook genade brood wat hulle moet eet. Die wat nou nie uh, bevoorrag was om in hulle leven dak aan die tyd te uit te neem en voorsiening te maak vir hulle um, oudag die senior jare nie. Nou ja, hierdie liekie was speciaal vir almal van jylle en hierlik Nana Moskuri's love story, ook speciaal vir jylle. Die volgende bijdra is maandagochend met Sybe want ek is is die boek getiteld en hierdie een is een prachtige kort verhaalkie. Dit is getiteld drie kaarsgeskenke. Kurt Wagner tel die enkeloop Harrington en Richardson op. Hy kyk lang na die inskripsie op die loop, na die datum, 28 februari 1900. Sy opa sy halgeweer. Toe sy paas in en nou syne. Wrang, dink hy by homself, wie sal die volgende geweer hanteer? Beslis nie nog a wagner nie. Hy knakte en speel eers met die rooi AAA halpatroon voordat hy dit in die loop laat afgenei. Dan sit hy dit op die bed neer en stap na die stoep toe. Dis sies hier in die aand en toch stuit die hitte hom byna in se spore. Hy kyk na die stermende aarde rondom om. In die ochendlig is daar meer waardigheid in die stuiptrekkings van die gras, plant en boom. Elke middagse kant kom die wolke aangestrompel, dik, swaar van die waterbeloftes. Maar skielik is die wind hier, tertend en verneinig in sy droe woede en waar die trop water draars voor hom die luchtwoestijn in. Die son sak in die westekant sissend in sy veeraanslag, net om morgen met nieuwe vernein te verskyn. By die melkkamer vat hy een dopemer. Stap na die boomkral toe en maak die hek oop, sodat dat die maar, bondrok en witlees kan uitkom en in die skade van die karree kan gaan staan. Hy kyk oor die skamele tropie kooie waar daar 120 blinkvet stamboek holsteins rondgestaan het, staan nou slechts 25 boekmerkbeeste, wanhopig, bulkend verkos en gras, a handvol milies, voor elke melk kooi, sonder om eerst te span, melk uit die 3 liter by elke koe Kooi wat 3 maanden terug 40 liter per dag het gee nou saam 6 liter. 6 liter vir pap en melk, 6 liter vir koffie en vir die hond, hond wat vir Sheila weg is, wie die trotse naam van Bula gehad het, Bula, wat sy lis vir die lewe verloor het en daar die zaterdag toe Sheila haar tasse gepak het, een snikkende Sheila, wat op die selfde stoep vir oulaas gepleit het, heilend, maar vastberade, ek het jou lief, Kurt, so baie lief, het gaan sterf saam met die plaas, want jy sterf saam met die plaas. Kom saam stad in sodra soedra dit gereden het, dan kom ons terug. Asseblief, my man. Hy het op die stoep gestaan, gekyk hoe sy hart stikkend en bloeiend saam die nesan in die stofwolk verdwijn. Kurtse die melk in die ou koeler. Met die handpomp maak hy die tank vol water, so dat die drippend op die kook kan val en wat daar binnen is, koeler kan hou met die ouw Ferguson en die klein waankie raai die sakke met gemalde meleereste en grasboom kral toe wat die beest bulkend koeie rondmaal. Geskenkte voer versterwende beeste. Wat a kaarsman is dit nie. Dan hy weer eens wrang en druk sy voorkopt in die warm modderskarm van die trekker. Toe huil Kurt Wagner. Hy huil oor die droogte oor sy machteloosheid, oor sy eensamheid, oor sy swakheid. Kurt hou, hy plat platgeslaan is, omdat hy maar net ook mens is. In die kombaai stek hy vast. Hond, wat nou boela was, die lees stok stuif langs die koolekas. Boela, wat om in die droogte dood verlang het na sy nonna, die versingende hitte met sy kaal boelijf, slaan Kurt Graaf hy droe, harde grond en maak boel as graf. In een oukom baas gerol, baar hy om sommer vlak, wat is warm en koerse kracht is min. Het is asof die droogte ook sy kracht, sy groot kracht verdroog het. Hy hoorde geraas by die boomkral, en vir die drie kalwaarslees skoppend, tong uitgesteek, droog blauw geswel. Hy buk tel die kalf op en dra dit na 'n kind na die ou stuk sementplat. Dan haal hy die groen kurseil uit en trek die vlamskerp lem oor die kalf se keel. Sonder om te kyk, loop hy weg en was die bebloede mes onder die kraan af. Die kurseil wat Sheila vir hom gegee het, toe hy haar broer Blom van tannie gevat het. Sheila, Sheila. Vir kall met in sy ore en sy hart in 'n refrein onhoorbaar oor sy lippe. Hy stap soos sy oud man huis toe, vat sy Nokia saalfoon, maar daar is geen SMS of oproep nie. Vir die oomlik oorwege hy om vir Sheila te bel, maar daar die blikstem aan die ander kant irriteer om grensloos. Hy wonder so terloop, soveel oproep hy al gemaakt het, sê dat sy weg is. Kurt gaan sit op die bed. Moeg, moedloos en verwart. Hy voel so na die hal geweer en die oomlik hy aan die kouwe stal vat, sien hy die bybel op Sjilas bedkassie. Dis vol stof en ongebruik, al vermeeris drie maande. Met bevende hande telle dit op, hou dit boek kan sy bene skil ek skaam en so verskrikkelijk bang. Versichtig maak dit open en begin lees. So sê die Heere, op die tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor. Op die dag, wanneer ek wil redt, sal ek jou help. Kurt Wagner sy skouwers ruk, trane drip op die oopbybel, en mak die blaaie vol nat koole. Dan sak Sheila voor hom op die knie, vat sy die harde, bevende hande in hare vas, en saam huilele, Jesaja 49, 40, vers 8, traan nat. Dis reeds donker, toe sy haar kop van sy bors aflig. Hy kyk na die kaarslig, na die licht, gezig, en glimlach sag en verlee. Dankie vir my kaarsgeskink, my vrou, my liefling, het jy dan blind en doof geword? Hier is nog twee meer. Sy vat sy rechterhand en plaast het op die balkie van haar maag. Jou sien. As die vreegte op sy gezig oobars, vervolg sy sagies. En die reen, Hoor jy dit dan nie? Dan soen sy om sag en liefde vol. Nou eers hoor Kurt die reen op die dak. Hy voel sy vrou in sy arms. En hy weet, sy God is goed. Sy God is groot. I write myself a simple song. Get the whole world to sing along. Call it a love song for you And Who knows I'm liable to take a song from the Bible Nobody's looking for a way to see something nobody's saying, but that's hard to do. They're searching their mind, trying to find a one-of-a-kind way that they could say something new.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 En jou het ek lewe gevind. Ek het jou lief, jy is my kind, jy is my kind. Sê my, hoe word de pa soealeer? Dit voel soos my enigste zin. Die Heere het jou my geleer. in my kop daar is so wat ek pa nog wat vraag maar een dag moes jy ook een pa word my kind en dan sou jy alles verstaan soos een pa wat sy leven so gee met sy tranen die weg so veer Waar die le my sien Weet ek die tyd vast in min En het smaak meer sy vir sy sê en jou het ek lewe geve ek het jou lief, jy is my jy is my kum sê my hoe word de pa so alweer voel soos my enigste sê jyre het jou my geleer pa vir sy sien. Dit is baie mooi, boek van Blerk en uh, Steve Hofmeer natuurlijk wat daar so gesing het. Nou, ek het nog een kort verhaal vir julle. Dit is een droomstory, getiteld droomstory saterig ochend in Potsch en dit kom uit, want ek is maandag ochend met Sybie voor 5. Hier leek ek in my katel en luister na die wakker woord sang hier net kan my venster. Ek dink sommer terwijl ek luister na oran en sy fijn snork geluide langs my op sy enkelbed en ek staan op. Ek sit op die bed, wat gister aans en nachtmerries en spoke en slinger hulle dier die venster na buiten. Snaaks, ek is uit potgieters rus, sy bosveld atmosfeer en sy ochend en klink die maar bra hasbek ten oor poots sin. Die bosduive brom al van voorvierse richting, hevig recht boekend my evers op die dak. In die boom reg langs my venster, koervloei a troteltuif. Ek het hulle al klein tyd geleer ken as ringnekke en nou grys tyd is hulle steeds ringneke. Wat ons op die plaas torries genoem het, Die het ek later in my natuurbewaringsdaal geleer, as die rooi borstduifie. So dan en wan rochel die geluide van 'n groot vrachtmoeder op die valjoonskroonpad tussen die duifmusiek in en verstuur my gedagte sy in en ritme Ek het vroeg november 2016 hier aangekom. Ek en Ouraien was uitgeformeerd door, wat een sy vriend was, sy bezigheid. Ek het gisteroogend ook so gesit, Toe het ek nie gedink nie. Nee, ek was bezig om potgietjes rus, sy uit te wis, foto vir foto. Die lekkerste was om die van die wildsplaas te verweider, want dit het, het selfs op die cellfoon vir my vals gelijk. Maar ek ga nie die pracht van die pots ochend verdonker dier daarie gisters nie. Ek wil ook nie oor die toekomst hier praat of dink nie. Ek wil in hierdie faal, faal oomblik my gedagte sy drome wolke toejaag. Ek wil op my flenter wolk de waan gaan leen. Eerts op my rug en kyk hoe die laaste sterre in die himmel oosjaan verdrink. Ek wil kyk na ou botteroog, wat met die treurige kratervolle gesig sy nachtlampie afdraai. Ek wonder hoeveel lach en plesier, traan en smart, bloed en roed hy dier die nacht anskou het. Dan eers kan die mens die seer op die oud tower gezik verstaan. Ek gaan sit rechtop en laat my voete in die oneindigheid afhang. In die oosterkant is derduisende derisal mannetjies bezig om die slaap uit die eerste zonstrale te polituur. Hulle lyk so vrolik met hulle geel zonvaste oorpakke en donkerbrille as hulle so skets en spook, spad die zweet in silwere drippels en glijd die die kaleidoskoopse kromming af. Nefens my, selfs in die vuil rooi van die opstaan ochend, is die batalion, aankomende reenwolke, bang blauw, waar hulle ruiters, die reensoldate, het allemaal vriendelike gezichte. As hulle verby my kom, weer galm die bevel, oogies, links, en die bevelvoelder haal sy sabel van sy skouwer af, bring dit tot voor sy glimlachende mond en knip sy water in oog. Ek kom oorrent, staan op aandag en beantwoord die saliet. Daar is opeens a bors bars gevoel in my. Op aarde was ek net a polisiekonstabel, maar hier wat ek soos officier behandel, dit, dier een van die machtigste leers bekend, En nou sien ek, dat die officier in die sabel straal nie, maar kort, blink, weerlig strale nie. Achter hulle kom een kleinere getroep aangemarsheer, maar hy is gekleed in eenvormige reenboog uniforms. Eindelijk, marsheer hulle met 'n soort van een huppel in die stap. Heel voor, stap een mannekie, met die brede randhoed op sy kop. Ek sien nou, dit moet die orkest wees, en ek ei in die muziek, en dan die mannekie voor sy stem, en dan die res die troep. Al is bezig om B.J. Thomas a raindrop skip voling om my head te sing, en voor ek kan saam neerie, kom die bevel skerp, sing, links. Daar kom ek knop in my keel, as die bekende klank door die wolk oos je hand weer weerklink. The lion sleeps tonight. Ek beantwoord hulle saliet, door lustig saam te sing, maar toe ek nie trek op my partijse gezichtje sien, besluit ek om maar liever te lipsing. Goeiemorgen, oma Devo, weer klink ek prettige stemmietje langs my, verbaasd draai ek my kop en glimlach breek die erosie op my gezicht. Mag jy spatselou sien, ek wat sy klein handkie, goed om jou te sien. Jy was eil gewees, oma Devo, ek sien hier van boe af jy bly nou in postje stroom, nader in die vaderveer, nee, ek star hem verbaas aan. Hoe weet jy? Ek hier en hoe weet jy van die val? Hy lag weer, dat die drippel spat, jy vergeet wie ons gestuur het, wie het moendlik maak vir jou om hier te sit. Daar is moes niet een, hy. Ek laat sak my baard nederig, spatsel. Een man raak so betover hier, dat jy vergeet om onthou moet word. Ek voel evens aan my baard geruk, maar ek het vergeet, soos baie van ons daaronder. Daar is 'n sachte geproes achter ons, ek dra my kop vinnig, maar spatsel val van die dewaan af en skrik, achter ons staan sieraad. Sy wit vel is nou lichtroos, sylwer in die zon sy strale, hy rin ek sacht en genootvol, as ek sy nek vryf, en hy soen my met sachte vleweel lippe te my voorkop. Spatsel wip in die licht, soen sieraad tis in die oog, en gaan sy dan kruis bin op sy rug. Wat maak jy hier, sê raad. Met sy sachte brein oe antwoord hy my, ek het net vir jou kom sê, oom my devoe, morgen, as die maan vol oog in die middel hang, kom ek jou al. Daar is ek kleem greep, om my hart en my mond is eens klaps droog. Is dit my tyd, sê Raad? My tyd van die wilde feit? onthou ek die wilde vuisel seker nie meer kan wees nie, wat ek is weg uit die bosveld. Nee, nie daar die tyd nie, oom, maar dis die tyd van die dooringboom. Ek word koud, baie koud. Dooringboom. Ja, oom, die dooringboom op klein aans rust. Ek maak heftig beswaar. Ek het by voor geneem om nooit weer een voedaard te sit nie, sê raad, ek kyk na spatsel. Jy weet het ook, Oma Defu, jy en jy ouboet, oom Ernst, het die byl van bitterheid en vanijn laat staan. Dis nie vir jou om te besluit nie. Dit is die eerste keer wat ek spatsel hard oor praat. Oma Defu, jy sal nie jou voet daar trap nie. Dis in elk geval nie jou eie voete nie, maar droomvoete, streng oog sierat my. Maar, daar is niks, net die dooringbome en ouboet, Wat sal daar maak, sierat en spatsel? Oma defu moet ek jou weerskaan maak. Jy weet, hy maak alles en hy doen alles. Spatsel, kyk my stip aan. Nie mens sal jou sien nie en hy sal sorg dat amal daar op jou wacht. Almal, sierat? Ja, oma Defoe, almal. Boontrok, dronkaans, hadidae reks rinkels, kierie en betse kiewiet en selfs weile ou rommel. Hoe? Hoe is dit moontlik? By Jezus is alles moontlik. selfs jy droom van gister, hier gister, of die van morgen. Kom, jy oopklapie en jou enkelbeet wacht en bots op jou. Oma Devo, gaan skryf wat nou hier gebeur het, skryf dit. Wat iewers in potsh op die valer vir droom iemand ook 'n droom. Iemands wat dit nie kan skryf nie of skaam is om te skryf. Deel jou droom. Deel dit. Siraat ren ek en skit sy silwer Ek wag vir jou, Siraat. 'n Droom maak 'n nou se onthou of 'n gister se vergeet weer 'n hartvat werkelijkheid. En dit was Adam Tass vir die titelsnip van sy nietste CD Man van Stof. Jy is ingekalp in op radio 88.3 FM stereo, ex-Engela Smit en oh, die bij die supergeochend behoorlijk in op hierdie blodige warmdag. Van recht vir die land, het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 grade Celsius staan. Nou <laughs> toe maak vir jou een lekker koppie boere troos en vergeet van die slechte ekonomie. Hy groot sien, hoe gaan heen? Nee, hy kan net gaan staan soms met Petrol. Hoor die vraag af hoe maal het sy van ons al die kraatsje het bekie Petrol brengen en al die derde hek toe. En weet wat, dan brengs om jou first ook samen in jou klip, Pas een bekie list van Nou ja, dit is nou so 12.30. Ek is um, hier aan die einde van my, my um, program, laat ek net eers gaan gaan daar so stop, um, so hier half van die einde van my program, nou my laaste bijdra um, van die kort verhaalkies, is getiteld Handvat. En dit gaan so. Handvat is so een eenvoudige woord, maar betekent dit, wat betekent dit eindelijk? ek was nooit die hand vasthou man nie, nie eers met my eie vrou nie. As ons in die straat loop, kon sy by my linkerarm inhak en niks verder nie. Ek was te skaam, dalk dink die manne ek so safte of windgat. Ek het altyd so skeef skade mond gelag, as die mense hand aan hand loop, vooral die ouwers, want dit het vir my simpel en verspot gelijk. Ook die paarkies en getroudes wat saan so loop venster begeer en rond drentel. Ek het altyd gereken handjies vasthou is wanneer jy haar wil nader trek vir die vrykie, of miskien is die grond ongelijk en jy wil haar veilig kry, waar dit ook al mag wees. Maar nou dat ek skemerpad beginne loop, denk ek alf anders oot die ding. Smaak my ek was die stupid ou in die story. Skielik besef ek, dis meer as net vasthou, baie meer. Dit is die daad van kameraadskap vriendskap en liefde. Daar bly ek maar dom Dit is same sein en respekt, vertrouwe soveel meer. As ek so terecht denk, was my seen so 7-8 jaar oud en ons het op die woldsplaas geblij. Die geraas van die groot zwart dorp Bocciabello was dier die wind aangedra. Dan was die oukie soms onrustig. As ek by hom gesit het en sy hand vastgehou het, was alles oor en het er rustig geslaap. Dan het ek so teruggedink aan my gister in die SAP en op jachttochte. Hoeveel keer het ek in college of jachtmaat sy hand vastgehou, as hulle daar een gevecht of in een was, miskien gekyk, gewag en gesien hoe die dood in sy bekryp, wit of zwart of bruin en op ongelukstonele, selfs die van sterwende kinders, dan was ek a bloody fool. Dit is so een mens moet wees. Dit is geen teken van swakheid nie. Dit is pijn, angst en hulpverlichting. Ek het onbewuslik daar die laatste oomblikke sachter gemaakt. Nou, sit ek hier met lewe, honger, hande, een geratbraakte hart en verskeerde siel. Die selverwaait is uit die siel, die haat uit die hart, maar die vraag is, wanneer is die glimlach skoon en bors vol uit? 2016 se greep is bezig om te verslap en ek wie die tyd vir blaas in my nek, maar ek skaars versichtig luchtig vir die toekomse greep. Op die geskrewe woordse gebied was 2016 nie te sleg nie, maar wat gaan stoel in die volgende jaar? Gaan dit knekels kners, of gaan die nieuwe jaar my hand los en op die wang soen? My omstandighede maak holrig onder die toekomstdroomse saal en ek weet nie of daar het toom, halter of losbek gerei gaan word nie. Daak het toekomst sy buikgord gebreek en moet ek blootsrei. Of, as die saal daar is, gaan my voete in die stiebils pas. Ek het genoeg paard gerei, afgeval, zeer gekrei, opgeklim en weer gerei. Is mos wat die ou ruimpie zeg, maar het dit tred gehou met vandagse paarde? As daar nie toom is nie, dan handvat ek morre sy maanhare en die geet toekomst hakskene in die saie. Nadat ek dit onthou, besef ek hoe baie mis ek ‘n hand in myne. Nie net a handie, maar daar die hand. Die een wat ek nooit kon vasthou nie. Misschien kon ek, maar nie wou vasthou nie. Nou wonder ek net so hier, waar ek in die stilte van potse sit, as ek my laaste drieën moet stap, gaan daar iemand wees, om my hand vast te hou, of gaan die vreemdeling haar of sy hand uitstek, en my arms oor my bors vou. Gaan sy of hy daarom, aan my hand vat, die linkerhand wat so lang leeg en verloore was, of gaan dit slechts hand vat, om die blink hand soos van die eenvoudige dennekus wees. Sal dit net a hand vat met die grond wees, in sachte sig val, op die kus deksel wees, of sal my droom waar word, en a handvat vol gruisvijl as, en a gat onder die dooringboom wees, want die wilde vijl is verder as die eend van die tyd. Sal iemand op die tyd, a volgende tyd, handvat met die eenvoudige kruis, wat skuil in die skaris van die dooringboom? As jy ooit daar die kruis sien, handvat het, en in die groot stilte Hart vat ek jou, ek fluister my groet in die windse geruisel dier die blare. Handvat, vasthoud en vasbuit vir die toekomst. Is jy gebore, donker afrie? jy verloore voel dit is nie is jou skat maar jy moet aan glo nooit ooit vergeet so staan ons saam as jy voel nie staan alleen Maar hier sta by die millies Met die streepzak en die kierie En my boetie vraag, boer hy by klokke lang Waar is jou reindier in silversporen Waar is ons drome van gisteravond Vlieg oor die bome met my drome glinster die maan Die winde van die winter het my hart haard ontnuchte ek ken boet die kruie roe jas in die laai Jonk van jare oud van daal huile kaartseer in my kamer Van die fantasie het soos die droom verdwijn, waar is jou rendier en silversporen, waar is ons drome van gisteravond, vlieg oor die bome met my drome en kyk hoe glinste Kom doen vir my een ginsie Net voor jy gaan Gooi vir my een klipie Een klipie in die oosiaan En wie sal oor die lief sy hart loop en verder as die man daar is tyd van kom en ook tyd van gaan dit het ek gelees maar hoe sal ek het ooit verstaan en kyk hoe sak die sekel ma rond Onne draai die tuivel Onne rond Onne draai die tuivel Onne draai die Sins saam met vriende Daar was vreugde En vieren en vrede Daar zit een oud Alleen by een tafel As of hy eet anders wou wees ek vraag om kan ek een lied vir jou speel iets speciaal wat jy graag wou wil hy kijk toe op na my en hy glimlaar Oor sy oor kondiseer nie meer keer Hy vraag speel my die vals van die engelig Dan sluit ek my oor was van die engel dat ek kan dans en my engel vanaf hy sê ja ek onthoud dis die lied sê dis die een wat sy so graag so wil hoor. het gespeeld die dacht toe sy ja sê dit het gespeeld die dag toe ons haar neerleed hy vraag speel net die wals van die ene kan sluiten Oor in kur eng und hol die spiel mir die vols fand die engel the deck comes down make my eng no fun got back comes down my eng no Dit is natuurlijk Manny Jackson, wat so lekker daar syng, um, en wa, wals van die engele. Nou ja, ek is hier op die einde van my program, en ek wil baie graag vir jou afsluit, met die gedig uit die drippels uit my hart, en dit is versie en kortverhalen dier Macht uit de Korte, en hierdie ene is getiteld Natuurwonder, en dit vat vir my so lekker my program van vandag samen, het was vir my so lekker om dit met jou te deel, en Vooral oor die natuur en die omgeving en alles was net vir ochend vir my so half of dit moet saamgevat word dier die prachtig-gichtig natuurwonder. Donker, donker, wolke pak saam, Weerlik strale daans blitsend rond, Wolkemassas, stoomroller voort, weer, dawer, die nie grond, skerp wind huil dier die bome, waar swaar takke hang gebuig en laag. Steen en kreen, probeer oor en been. Donnerstorm, te veel gewaag. Groot reendribos plof uit die licht, spat kristal helder uit mekaar. Vorm waterboeliekies op die teer, waar volkies chirp en baljaar. Later die storm uitgewoed, die ruim weer prachtig blauw. Oerholt, op grassies en blommekies, leed die water soos drippelkies touw. en jou arms onder sterren, ek vluister zag jou na, maar jy hoor my na. Soos jy my gehoor het nie Die sterre kan nie praat nie Maar dis asof daar ster vir my wil sê Jou hart vergeet ons lief Ek sien een ster vir jou verskiet en as jy weet dat jy my hart gaan breek, moet jy dit nou al vir my sê as o my jy net aan duplesie en sterreloose hemel, ai, daar is die einde van my program alweer, so vinnig aangebreek, ek het sommer baie, baie lekker so met jou gekyre, ek hoop hier het net so geniet soos ek, want dit is altyd vir my die speel, tussen die blaie en die leine en die verse van ons prachtige dichters en skrywers, wat my lewe so vol maak, en dis my so lekker om dit altyd met julle te kan deel. Nou, as jy jou eie skrywerk op radio wil hoor, as jy dalk. Wil um, gedigte stier of kort verhalen. Jy hoef nie een bekende skryver te wees. Jy moet net liefde hee verskryf. Stier dit vir my na Kathy. Kathy met een C. Kathy sa Ek sal so vir jou laat weet wanneer ek dit gaan uitsaai. Wanneer ek dit in my program gaan gebruik. Dan kan jy inskakel en luister. Hoe klink jou werk? Jou liefde verskryf. Hoe klink dit in die mond van iemand anders. So ek hoop dan, patijkers, om my eie interpretatie, rechte vertolks, of soos wat ek daarvan hou, soos wat ek het sien. Dis nie, nie noodwendig hoe die, die skrywer dit bedoel het, maar dit, dit maak dit net soveel meer interessant. En patijkers hoor jy iets wat jy nie gedink het aan die mense daarin gaan, kan lees of sien. Nie. Nou ja, ek groet jy tot morgen, dis in 3 en half uur, wanne dit weer luluwse storytijd is, en natuurlijk, uitergewoonte Donnedal, my gezondheidsprogramm tussen 11 en 12 en vrydag is het lekker keir, jou leid en jou tyd, met saam met my niks, lekker recepte en natuurlijk muziek en somme net lekker uh, klank en muziek en grapjes hiervoor die nawek nou ja, ek groet vir jou met een of twee nummerkies nog waar daar voor tyd is tot morgen middag dreer en ek sê cheerio van nou. Die grootste geschenk van boe, die rede vir my hartse vrede. As ek dit sê, moet jy dit glo, vir jou vir wie ek lewe. Elke ochend gaan ek op my kendeer, en sê dankie liewe Heer. Ek doen alles wat ek kan vir jou, vir jou gaan blik ek een Engelse vier. Jy het my liewe veranderd, Ek sal my liewe vir jou geer, De diermustijne vir oh, oh, oh. Ek sal tot my laaste pas doene vir jou verkoen. Jij zet die gelukkigheid in my hart Al beleef ek so filtreer of smart en die ander as jy slaap, sta ek na jou So diep in jou conversie toegevoud In die ochtend as ek waker word, slaap jy Genoeg van jou gezicht, jy sal ek nooit krijg My schat, ek hoop ek mag jou nooit ooit zeer Vir jou gaan vlik ek een Engelse vier Jij my klein Schuif in my handen Jy my enigste engelkind Jy het my liewe verander Ek sal my liewe vir jou geer Dier my love, your dear, your steine vir jou rood Ek sal tot my laaste paar schoenen vir jou verkoen Ek sal vir altyd in jou hart blijf Laat ek vir altyd in jou hart blijf En jou mooi oogje sal ek nooit vergeet nie Ek sal jou nooit vergeet zachte krul haarkie sal vir altyd in hart hey, my hart kleine babiekie Jij is in my handen De engeel kent, jy het my lewe verander. Ek sal my lewe vir jou gee, hier gou steine vir jou roep. Ek sal tot my laaste bors hul vir jou kwik. Ek sal my lewe vir jou gee, hier gou vir jou roep tot my laaste paar schoene vir jou verkoop ek sal tot my laaste paar schoene vir jou verkoop ek in a ou ou liekie van levenswel en Van lang vergaane skepe in die kuis van die zee. Die woorde is vergete en toch die dingie draal. Soos vaag onthoude greep. welkom Jy is stansnummer 34 In die rij Jy luistergenoot is vir ons baie belangrik Om na plezierige, pompende, partijkiemuziek te luister Druk 1 Om na donderende, dronkdrinktinkies te luister Druk 2 Om na seksie, streelende, doch rustige rinkinktreffers te luister Druk 3 Jy het kese nummer 3 uitgeoefen. Skink vir jou een drankie. Sit terug. Haal diep asem. Maak jou belt een bykie loos. En raar.